Лишившись сама, Мір'єм заходилась писати листа. Хоч операція ся не зовсім безпечна, та тепер це найзручніше зробити. Мужчин нема вдома, а мати варить їсти. Мір'єм витягла каламар та клаптик паперу з-під Софи і сіла за лист. Пальці в неї не дуже слухались. Слова розлазились на папері, як раки. Хай тобі пошле радість, Аллах, «Та має у своїй опіці», – писала Мірієм. «Ти мене десь не жалієш, Рустеме, що так довго не пишеш. А я турбувалась, бо не знала, що там із тобою. Тільки чую, бей намаз, аж за що, не знаю. Тепер пуста шерфе розказала про все, а мені так жалко, що не могла сама усього бачити. От тільки не знаю, чи добре ти робиш, що радиш їсти свинину? До муз створіння нечисте, я його ніколи б не їла. Теж слава Лахові, що ти не влучив та не забив чоловіка. Може, він і дуже розсердив тебе, та все ж битись не слід. А мені знов біда трапилась не лякайсь, невелика. Мати застала за твоїми книжками і пожалілась батькові. А батько давно був сердитий, що я не хочу носити амулетів у косах. Він дуже сердився і навіть побив мене. Книжок не забрав, бо я сховала. Я тепер краще ховаю і каламар. Стукнуло щось, почулись кроки. Мір'єм ухопила шитво та накрила писання. Серце в неї завмерло і очі поширились. Знов тихо то, певно, прохожий пройшов по-під вікнами. «Велику радість мала учора», – писала вона далі. «Абібула приніс сукор у папері. Я прочитала той клаптик. Там пишуть, що наша киз, дівчина, Бедрієханум, учиться десь у великій школі. Хоч я ніколи не буду така щаслива та радію за неї. Хай і між нашими будуть розумні жінки». Більше вже нічого не зрозуміла. Видко, що писано не для дівчат. «Мір'єм!» Мір'єм жахнулася. Схопила і приклала мокре писання до серця. Десь мати кличе. Засунула швидко під софу всі причандали і кинулась із хати. Скоро вернулась. Витягла зібганий лист і знов писала. «Як мені душно!» Як мені тісно тут, коли б ти знав, Рустеме. Нікому я тут не потрібна, бо я не хлопець, а киз. Батько знає свого абібулу, а за мене згадає тоді, як треба кричати. Мати, про те лиш гадає, щоб швидше випхати заміж. Приходь, Рустеме, і забери мене. Або скажи, я сама піду до тебе. От я не знаю, що вже говорю. Бувай здоров. За тебе благає Аллаха, твоя Мір'єм.